Fins demà! Satèlid. Bé, doncs, si provoquem una col·lisió entre dos neutrons, quin resultat obtenim? Qui vol respondre? Algú? Ningú? Dio, senyoreta. Sí digui, digui, digui. Digui, -d -d -d. digui, digui, digui, digui, digui! Escolta, digui, sí, sí digui. Digui. Escolta? Digui, digui. Digui. Escolta? digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui! Digui, digui, digui, digui, digui, digui. Sí, hits. sí. Ets la filla del director i hauries de saber més bé que ningú les normes pel que fa als mòbils. Per què no ens recordes quines són? Cal apagar tots els telèfons mòbils abans d'entrar a classe. En cas contrari seran confiscats. Dóna'm el mòbil. I això també va per vosaltres. No! Ah, no? Oh! Oh! Silenci! Deixeu els mòbils a la taula ara mateix. Oh! Això no saltarà de la vida. Oh! Ha passat una cosa molt rara. Els mòbils han començat a sonar a mitja classe i... Us l'han confiscat. Aquí també. És molt estrany. Sonen els telèfons i no truca ningú. Val més que parlim la Elita. Això pot ser cosa del Xana. Hem de fer alguna cosa. Si ens Jeremí té raó i no ens podem comunicar, el problema és greu. Ei, vosaltres. Mm -hmm. He convocat una reunió. Hem d'exigir que ens tornin els mòbils. Què? Us hi apunteu? Ja hi pots comptar. Oh, de debò? Doncs si no canvieu d'opinió. Hem quedat a l'auditori, mm, després mm. de dinar. Mm? Tens raó. Crec que hi hem d'anar. Una acció! Jeremy. Hola, escolta. Has notat res estrany a l'Yoko? No, que passa res. No ho sé, però faré un escaneig per si de cas. Sí, jo miraré si rebo pulsacions del xana.. D'acord, de però vigila. Ja. Fins després. Fins després. mòbil, però això és No, no és. Recuperar una cosa que és i que ells t'han pres abans, per mi, no és robar. Els alumnes estaven avisats. No us tornaré els mòbils tant de pressa. Hem de desconnectar l'antena del col·legi. Així, encara que en tinguin de nous, no els podran fer servir. Tampoc s'ocupagin. No podem fer res més. Gràcies, Charles. Va, Ulrich, Hmm. Tens via lliure. Comencem. Vaja. Ah, oh, hola, senyor Oliver. No, com allem un ric? <ríe> Missió a Esperem que no ho descobreixi ningú Jo espero que la teva sospita no sigui res De moment l'escanar no ha trobat cap torre activada Jo, jo tampoc he, he descobert, descobert res, Fals falsa alarma Ah! Shanna! Ah! Quin interès pot tenir el Sean en els telèfons mòbils, eh? Bona pregunta. Espero descobrir-ho comprovar l'antena del col·legi. Vaig a la reunió i he promès a la Sissi. Eh? Ei! Qui us ha deixat pujar, aquí dalt? Què voleu fer? Impedir que desconnecti l'antena? Qui? Nosaltres? No, només passàvem per aquí. El portem a la infermeria. Molt bé, jo comprovaré que li ha fet el xan a l'antena. Ei, Jim, què em sents? Fa pudor de pollastre rostit. Mm, Jim! Ei, Jim! Juhu! Ot! Ulrich, què hi mm? feu, aquí dins? Mm. Jim! Però què li ha passat? Oh, ja sap com és, en Jim. A vegades se li creuen els cables, i aquest cop... Què? és el de la televisió. Mm. Ja està, no crec cosa, gràcies. Sí. Sí. Espera'm! Au! Mm. Només t'ha posat un sis? A mi oh, faltat. la senyoreta Yumi ens honra amb la seva presència. On eres quan hem escrit la petició? Algú pot dir què significa això? Uh, uh, Pare, vull dir, senyor, si vols saber què significa, miri això. Què? L'hem o sigui, que ara ens ha de tornar els mòbils. Ves per on? En primer lloc, permetem que et recordi que en aquest col·legi no són els alumnes els que fan les normes. I en segon lloc, la senyoreta Ernst m'acaba d'informar que han forçat el seu armari per agafar-li uns mòbils. Oh! Ah. I què esperava, senyor? No hi ha ningú que pugui viure sense mòbil. Em sap greu, però aquest robatori és una raó més perquè continuïn confiscats i arribarem fins al final per descobrir qui s'han portat els telèfons. Doncs no tornarem a posar els peus a classe fins que no ens tornin sí. els mòbils! Sí. Oh, sí, Veus aquestes zones? El Xana fa servir l'antena de l'escola per mirar de connectar-se al repetidor de la tele. Per això van sonar els mòbils. Sí, bloqueja les freqüències. Si el Xana aconsegueix apoderar-se de l'antena del repetidor, tindrà accés directe a tots els satèl·lits que ara orbiten la Terra. I? Doncs que es pot apoderar d'un satèl·lit militar. Mm. Molt bé, però per fer què? Això m'agradaria saber. En temps de pau, els satèl·lits es fan servir per espiar, però si el reprograma ja no ho sé. Mm. Podrà fer el que vulgui en Jeremy. Té raó, la cosa és greu. No saps com. L'escanner ha detectat una torre. Jeremy, els Sean activat una torre a la regió polar. Ara venim. Val més que anem pel túnel del parc. Kiwi, queda't aquí. No són gru. Què vols fer sense mòbils? Si no hi ha mòbils, no hi ha classe. Perfecte. Jo em quedaré aquí, per si el Xana se li acudeix atacar l'escola. Ei, sou del grup o no? Saps què és la solidaritat? No pateixis, sí, sí, estic amb vosaltres al 100%. Oh! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe. Si oh! no hi ha mòbils... Molt bé, som-hi! Kiwi, oui, es pot saber què hi fas, aquí? Sorprenent, un gos tossut com una mula. Ara ja ets aquí. Anem. pels monstres. Esteu a punt, som-hi, doncs. Transfereixo l'Hulric. Transfereixo l'Hulric. Escanejo l'Hulric. Escanejo l'Hulric. Virtualització! Mira, és allà. <susur displacement> Estem de sort! El Xan encara no controla el repetidor. Això més no temps. Miraré a descobrir quins atèl·lites vol apoderar. Però no serà fàcil. Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe! Si no hi ha mòbils, no hi ha classe. Ara provaré el codi d'accés. Codi d'accés acceptat. Sí. <laughs> Premi. Aviam. 1 4 6, 6 No. Satèl·lit militar armat amb un raig làser del poder destructiu. On pot ser aquesta torre? Cada, Cada cosa al seu temps. temps. En primer lloc, ja ho he descobert. Vés a quina porta de cap d'un satèl·lit extremament precís i destructiu. Si se'n surt, podrà destruir el que vulgui. La fàbrica no, es destruiria ell mateix. Té raó, això, això ens per actuar lio. Molt bé, però i si el Shana decideix destruir l'escola? Estic segur que és el que voldrà fer primer. La llum és, l'hem Però no tenim mòbils. Aixeixo que atureu aquesta vaga absurda ara mateix. Eh? Kiwi! Yumi, què significa això? Uh, doncs res, és que jo no... Això és inadmissible. Uh... Al meu despatx, immediatament. Heu vist això? L'hem de salvar d'aquest dictador. Per la Yumi! Llibertat! llibertat! Per la Yumi! Llibertat! llibertat! Per la Però vigileu, el pont deu estar vigilat per... Per Vespots. Gràcies, ja ho hem vist. Recordeu que el baria que porten us deixaria sense punts de vida. Aneu en compte. Què esperen per atacar? Potser us volen retenir aquí fins que no tingui el control del satèl·lit. Heu d'aconseguir passar. Fletxa l'Azars! No, Elita, et vigila! Elita, tu, tu no t'arrisquis! Deixeu parlar no a Timur-li! Yumi, no ho entenc. No entenc què passa. Una vaga, un gos... Tu sols ser una persona molt sensata. Yumi, vols ser el favor d'escoltar-me? Perdoni, senyor, però me n'he d'anar ara mateix. Qui vostè també, senyor. Tothom ha de marxar com més aviat millor. Oh. No hi ha més remei. Un de vosaltres s'haurà de sacrificar. Escolteu, jo els atrauré mentre vosaltres passeu. Vés que veig! Allà! Fora, Espera! De boig. Au, vas, anem! Té, per tu! Ah, entre el venir, les fletxes ja has perdut 70 punts! Faig el que has dit! Té, bèstia inmunda! Ah, ah, ah, ah, ah. Només et queden 20 punts de vida! Ho sento... No! El Sean pres el control del satèlit. Afanyeu-vos! T'ha deixat marxar, Yumi? M'he escapat quan no mirava. Eh? Sí, perquè... la nostra lluita és el més important que hi ha per mi. Crec que hauríem de fer un pas més i portar el moviment de protesta a la ciutat. Eh? A la ciutat! Hem d'aconseguir el suport eh? de les altres escoles! Eh? Eh? Oh! Té raó! Sí! sí. Pesca! Sí. Volem la llibertat per tots els colegis. No si no sí, no hi ha movils, no hi ha classa, sí, no hi ha classa. Ostres, és una obra mestra de la tecnologia això. Oh. Ah, paràmetres configurats, objectiu localitzat. Ja, teníem raó. El col·legi és un objectiu del satèl·lit, però... De primària, sisè, tots en comitè! Sí. Si no hi ha mòbils, no hi ha... Vinga, les... n'és no pressa! Si no, mòbils, no, les... no sortireu de l'escola! No ens ho pots impedir! Què? Uh... No ho entenc. Em pensava que la torre seria aquí. Només et queden deu punts. Ulrich, per mi s'ha acabat el joc. Oh, oh, oh no! Ulrich, Elida, els de precís, aquest satèl·lit. No m'ho puc creure. La llum està en perill. El l'ésser repunta ella. Eh? Li repeteixo, comet un greu error. Si us plau, cregui'm, hem de sortir d'aquí ara mateix. Ja he acabat la paciència. Expulsada durant un mes, agafa el teu gos i marxeu del col·legi. I ara vosaltres ah. torneu a classe. La vaga s'ha acabat. Senyor, és una qüestió de vida o mort. Hem de marxar tots, sisplau. Ei, vols dir que no exageres una mica, Yumi? Yumi! Ah. A la fàbrica, corre! El satèl·lit t'apunta a tu! Ah. Ah. Ah. Què això? Sortim d'aquí, de pressa! La Elita! No l'has trobat encara? Se'ns acaba el temps! Ja la busco per para... Sí, a Elita. Ja ja has trobat la torre? Em sembla que sí. A un pesi! Fins a les calderes, d'acord? És ara o mai! Va! Ah. per una festa mm, no ben bé que és això recordatori oficial per tots els alumnes es confiscaran els telèfons mòbils dels alumnes que entrin a classe sense haver-los apagat sí home huh. mm -hmm. i que més no saben qui sóc jo hm. jo en parlarem encara de néixer la persona que em confisqui el mòbil a mi ets tan valenta sí sí <laughs>